per conèixer-nos tu i jo recorda que aquesta veu sap recordar I un dimecres més, després de les informacions que ens han portat els companys de Catalunya Ràdio doncs és moment de trossets compartits Bon dia, Sandra. Bon dia, Rebén. Bon dia a tots. Doncs, uh, normalment tenim programa, programa número 17, i un programa, doncs, que ve com anir al dit, pràcticament, sí. eh? després de, de la setmana passada que vam tenir. Sí. Doncs, parlem de llevantades. Correcte, correcte. Uh, Bé, bueno, arran d'aquesta última llevantada cansar-me al mes bastant la costa, l'altre dia passava una mica, vaig fer tot el recorregut des de, de Franc fins al Golfet i, i deu ni dò les averies que hi han. Mm. Uh, l'ajuntament ara vaig, vaig, bueno, vaig veure que vaig veure a la ràdio <laughs> Palafrugell i que mm. pujava la havia un milió d'euros, no? I bueno, vaig estar pensant que es cada lèventades, hem tingut moltes al llarg de la història. I, i em va venir per, per remenar no? a més eh, la meva àvia és filla de Calella era filla de Calella, l'Elisenda Parals Ferrer uh -huh. no? i era era filla d'un pescador i els seus germans eren pescadors i també n'hi havia un que era mariner no? vivien al carrer Calau vull dir, allà ben bé davant eh, de mar i, I la veritat és que, és clar que, que d'aquestes llevantades en, en devien patir moltíssimes. No? De fet, jo sempre he sentit a dir que, que dos dels germans de la meva àvia van, van morir a mar. Uh -huh. Encara no és esbrinat com, però possiblement devia ser degut a això, doncs a algun temporal, a alguna, alguna llevantada que els hi va fer, els hi va fer la guitza. Uh, estic, encara estic investigant. Segueixes aquí amb la, amb sí, la recerca, no? Havíem sí, sí, d'intentar saber ben doncs, bé què <coughs> va passar, no? Sí, sí, mm. vull dir que si algú de Calella ens està escoltant <coughs> i, i ens sap la història, doncs uh, benvinguda serà, eh? vull dir que, que encantadíssima de, de saber-ne més. mm, -hmm. mm -hmm doncs bé, com en deia de, de llevantades n'hi ha hagut sempre eh? I, i igual de fortes o, o més que ara eh? que passa que, que ben, nosaltres ara estem tan acostumats a, a, a que cada cop anem enveint més al mar i anem en construint més ens creiem no? una mica la soberbia humana, humana no? de, sí. de que ens creiem doncs, a, més poderosos que la natura i creiem que amb dics, amb murs i, eh? I amb ciment doncs, ho podem vèncer tot i i hem vist que no i, em, i està clar i estem no. veient que no no. no només aquesta setmana passada sinó sí, amb altres sí, sí, sí. fets que hem anat passant i que van passant i que passaran cada vegada més doncs eh, ens fan veure que no eh? sí, que al final sí, sí, clar sí, sí, sí. segur que passa, és que és, ho hem escoltat molt eh, aquesta setmana passada que això no hi havia hagut mai cap com aquesta que podria tenir raó en el sentit doncs, de que n'hi ha hagut poques eh, podien anar al mes de gener d'aquest estil mm -hmm. però, però bueno eh, clar si no tenem construït cada més a prop del mar, li anem menjant terreny i per tant sí, quan sí, hi han sí, aquest sí, tipus sí, de sí. fenòmens, què passa? Doncs, ah, això correcte, passa. Correcte, Aquí correcte. ha estat un milió d'euros i a Torroella, doncs, per altres no no ve bien per això, eh? no pel, pel mar, sinó també pel desbordament del sí. Ter, donan ha estat dos milions d'euros. Sí, de anem sumant, no? Sí, sí, sí, sí, Al final, sí, sí, sí. clau. Som les conseqüències dels nostres actes, no? Exacte, exacte. Home, aquí realment, doncs, segurament els nostres avis i els nostres besavis no en tenien tantes destrosses perquè bueno, convivien més amb la natura, no? I la coneixien més i, i, i la respectaven més i sabien què podien fer i què no podien fer mm -hmm. i, i segurament, doncs, es, bueno, s'estalviaven molts diners, eh? Perquè això, cada cop que ho volem reconstruir, som això som d'usos eh, allò que, que és la, la dita aquella no? que els humans no ens paguem tres vegades amb la mateixa sí, pedra eh, nosaltres em penso que no tres, ni quatre, ni cinc, 10 i 20 vegades i seguim durant allà construint i, i, i fent coses que, que realment doncs, eh, si em ampliéssim una mica la, la lògica i el sentit comú mm. veuríem que, que no podem anar més enllà Ara s'haurà de veure com es refà no? aquests, aquests danys, aquests efectes, sobretot doncs, pel que fa al passeig Francesc de Blans' de, de Llafranc, que ha quedat força mal més. Deia no? el regidor, en aquest cas en Pau que hauríem d'intentar doncs, tenir en compte que aquests fenòmens passaran cada vegada més per tal de, que, clar, no ho refem ara i al cap de tres anys tornem a haver de, de pagar 800.000 euros no? sí, per refer sí, aquest, sí, aquest sí, tram de passeig. Mira, de, de fet, us recomano... Eh, L'altre dia la meva germana em va, va fer escoltar una entrevista que us la recomano tots perquè mm -hmm. realment va ser increïble. Eh, en Jordi Basté, a RAC1, va, va entrevistar el paleoclimatòleg de la Universitat de Barcelona, Mariano Barrientos, mm -hmm. Uh, és una entrevista que la podeu trobar el 24 de gener de 2020 uh, i ens, uh, ens, uh, ens, uh, bueno, ens uh, diu tantes evidències, tantes, no? uh, i sobretot el que, el que diu no? que, que hem de fer servir el sentit comú, no? que, que d'alguna manera doncs, uh, el que no podem fer bueno, és... No? el que potser ja tenim més clar de que no podem construir cases amb una riera mm -hmm. no? Doncs perquè esclar, quan hi ha una riada on doncs, eh, endurà tot i això ja comencem a, a tenir-ho clar i hi ha altres coses que no les tenim tan clares no? I, i, i una d'aquestes és el litoral no? que seguim allà doncs, intentant doncs, estar arran de mar mm -hmm. no? eh, és molt interessant, eh, us la recomano, us la recomano, també parlen del delta, no? I i de dir que no podem tenir boscos i, i deltes a la vegada. És impossible. O sigui, perquè si tu treballes al bosc i al Tales i així, doncs acaben baixant sediments pel riu. Si, si no, no baixen sediments. I si a més a més tenim l'aigua repartida per tot arreu i que baixa sense força, no té força per baixar sediments. Per tant, és impossible. No? Vull dir que, bueno, Coses aquestes que dius, ostres, pues és veritat, no? I, I que no ens plantegem i que no, i que no tenim en compte no? a l'hora de, de construir el nostre país. O sigui, ens hem d'anar adaptant al que, que ens va vinguent mm. I, i no, no ho estem revés, fent. No? No al revés, sí. intentar que la natura s'adapti sí. als nostres exacte, canvis, no? o sigui, això és més complicat. Sí, sí, sí, sí correcte. <ríeix> doncs uh, aquest entrevista sí. que, que recomana la, la, la Sandra... Uh, donc, uh, Sí, sí, ens mostra que és una lluita del capitalisme contra la natura. Mm. És, és ben bé llo de, bueno, reaccionem, si us plau. Mm. En fi. En fi, després d'aquesta reivindicació que mai sí. va malament doncs, de, de fer, doncs, uh, no sé, després, eh, sí. fer que està com una mica introducció, no? de, de tot sí. el canar passant. Sí, sí, sí, que uh, sí. viam jo, jo, bueno, perquè, perquè veiem que he agafat un exemple de de temporals i de llevantades i han hagut tota la vida i, sí. i, i, com dèiem, algunes molt pitjors que, que les que hem tingut eh, ara, no? doncs n'he recollit una. Eh? Si tu vas a la premsa antiga, és que, és que en veus, sobretot en temporada d'hivern, mm -hmm. és cada dos per tres que estan parlant de temporal, de llevantades, eh, els pares pescadors no sortien, escaven a casa, no sortien no? ara com que hi ha salvament marítim i totes aquestes coses que, eh, que ens poden sortir a salvar cada dos per tres i anar gastant diners doncs eh, ara ens, ens la juguem no? eh, però abans no sortia és que abans no sortia llavors he recuperat una crònica del Palafrugellense del uh -huh. 6 d'abril de 1884 ahà uh -huh en què ens explicat un temporal que, que, que es pateix, sobretot eh, ens parla de la de, de lo malmesa que queda, pla, la platja de Llefranc. Uh -huh. Doncs som-hi <coughs> amb aquesta lectura. El temporal ocurrido en nuestras costas, a consecuencia del fuerte levante que ha soplado durante los últimos días de marzo, ha dejado completamente transformada la playa de Yafrán, habiéndose llevado gran parte de la arena allí existente, la que impedía, en los temporales ordinarios y en mareas diarias, que la rompiente de las olas se separase apenas 5 o 6 metros de la línea o zona marítima. Esta vez, el agua ha entrado dentro de casi todas las casas situadas en frente de la playa, con todo y estar edificadas a alguna distancia de la zona de salvamento, sin que afortunadamente ocurriese ninguna desgracia personal ni las averías ocasionadas fuesen de consideración. ...hay quien opina... ...que otro temporal repondrá la arena... ...que éste se ha llevado... ...pero también hay quien asegura... ...que una de las causas más poderosas... ...que han influido en el aplanamiento de la playa... ...que nos ocupa... ...es la remoción y exportación de arena... ...que continuamente se hace... ...para emplearla como material de construcción... ...sin que las avenidas de la Riera de Encheco... ...acarreen un solo grano de arena... ...a dicha playa de Llafran... ...que pueda recompensar la que se gasta... ...sea como fuere... Creemos que las autoridades de Marina, lo mismo que este ayuntamiento, deben ver y estudiar el hecho de que damos cuenta... ...que a fin y al cabo, Lafrán es un buen punto de abrigo y recalada que aprovechan los buques de poco porte... ...cuando la mar está algo picada por el viento norte, y no se atreven o no pueden doblar el cabo de San Sebastián. Y ya por ser además un sitio de recreo que aprovechan y utilizan para tomar baños y solazarse en verano estos vecinos enclavados dentro del término municipal de Palafrujín. entonces ya ja veíamos que esto ya pasaba, que ya ja tenía sus efectos, ya ja comenzaba a ver los efectos de la mano humana no? sobre la natura no sería esto, una miqueta. Uh, sí, uh, sí per una banda veiem que, que això, que a les llevantades uh, s'endú la sorra, que, mm. que, que a vegades altres doncs, sembla ser, doncs, uh, que, la, que, que la torna a portar, vull dir, uns allò que ja diuen deixem que, el, que, el, que la mar doncs, vagi fent, no? uh -huh. uh, irà portant, irà traient sorra, però deixem-la fent. No? O sigui que ja hi ha una mica uh, doncs, aquesta discussió sobre la taula, Uh, el fet doncs, de que ja s'està extraient sorra de les platges per, per utilitzar-la per la construcció uh -huh. i que s'espera d'alguna manera els sediments que baixen de la, de la riera d'en Xeco doncs, que, que la vagi doncs, repoblant però sembla ser que no és el cas, que no en baixa prou els sediments, vull dir que bueno, és una, unes discussions que, que, que estem tenint avui en dia no? i que ja, doncs, doncs mira doncs, el 1884 doncs eh, ja hi eren, no? Imagineu-vos, eh? En ple segle XIX ja hi havia aquestes... aquests dubtes, aquestes controvèrsies, no?, amb el que s'estava fent i em si... Doncs amb les afectacions que això després tenia, no? Correcte, uh -huh. correcte. L'avantatge és que ara tenim moltíssima més informació, coneixem molt més bé eh, com funciona el clima, com funciona la mar, les marees, i, i que, per tant, doncs, eh, tenim moltes més maneres de reaccionar. Clar, tenim una previsió, no? El que passarà, se'n va ah, parlar molt, eh? De, ja sí. els dies abans d'aquesta levantada ja mm. es va avisar i... Sí, sí. i un històric, i un històric mm, no? que ens ensenya clar. com funciona la natura no? I, i una mica com els humans anem interferint i anem, doncs, anem fent canvis mm -hmm. eh? Aquesta ha estat la primera lectura on ens ja doncs, ens reportava uns problemes d'una llavantada que va provocar doncs, alguns d'anys, podríem dir, a la, sobretot a la sorra no? de, que es va perdre sorra en aquest cas sí, sí, a, a sí. la platja de Llafranc i rec que l'aigua doncs, sí que arriba a les, a les cases eh, tot i que estan una, una mica apartades, eh, mm. no estan allò i que, però bé, bueno, que no hi ha mals, mals materials importants mm -hmm. ni cap baixa humana vull dir que, bueno, mm, bé bé, com mm -hmm. que, és clar, no hi havia ni port ni, eh, ni el port que tenim ara de Llafranc ni res, doncs eh, Uh, segurament, doncs, bueno, hi havia també menys, menys, menys disbarats no? menys mm. barcos o menys uh, aquests uh, barcos esportius que, mm. que poguessin sortir malmesos, no? Mm -hmm. En fi uh, remenant, remenant, així buscant temporals uh, he trobat la, la història de Primitiu Guri mm -hmm. uh, que possiblement doncs, molts que ens escolten doncs, uh, coneixen la història Saps que tenim un carrer que, que es diu Primitiu Guri? No. <ríe> I, oh. i estava, estava pensant, què, dius una mentideta? No, no, no. No cal, no cal. No, no, cal. no, no, tant, no. no passa cal. res. És, uh, és a Calella, tenim a Calella. Eh? Uh, Primitiu Guri va ser un jove mariner que va perdre la vida uh, intentant salvar doncs uh, una una vida, una, mm -hmm. una, la vida de, de la Dolors Sabater, una jove de Girona que estiu a Java Calella i, i ell va morir doncs, intentant salvar-la eh? mm -hmm. i llavors doncs, uh, bueno, uh, va haver-hi l'Ernest Morató que un any després de, de la mort de Primitiu Guri que va ser, va ser un xoc per la població uh, enorme i van tardar molt de temps a Bueno, mm -hmm. un any després doncs eh, ell va publicar un escrit eh, a, a la, a la, a el semanari de, de Palafrugell del Baix Empordà i, i després va ser republicat a la revista de Palafrugell el 64 sí. eh, pel mateix Ernest Morató eh, demanant que es posés doncs, a, un bueno, que se li fes justícia no? a Primitiu Guri va ser un un article titulat Calella de Pala Sugell Heroica uh -huh. i ens ha, ha relata el, el, el rescat de, de, de Primitiu Guri. Una mica tot, el, tot aquest rescat tan heroic, però que malauradament ell va perdre la vida. Doncs som-hi amb aquesta lectura que ens fa la Sandra. Era, com he dit, Vigília de Santa Rosa de 1925, el nostre amic sortia a voltejar amb la seva barca per donar una alegria al seu germà i uns amics, entre els quals s'hi comptava una senyoreta. La barca era una sòlida embarcació de 40 pams arborada amb vela llatina amb tots els arreus. No faltava res a bord. Tot estava a punt. Sortiren del portbó amb un vent fluix per a tota vela. Era lleveig i ratxejava com si presentís que la tarda buferia de valent. La barca lliscava lleugera apuntant la proa a llevant de les illes formigues. Imagino que els convidats de bord sentien una mena de pessigoleig quan la barca trobava el mar lliure i l'aigua entrava pels corredors. No cal dubtar que aquella sensació feia que els passatgers miressin de tant en quan el patró i que aquest, tot que ho foi, el responia amb un somriure per donar-los confiança. El timó d'aquella nau estava amb bones mans. Endavant, doncs. Des d'on es trobaven podien contemplar la costa, el cel i el mar en tota la gran immensitat. En aquella altura, Calella semblava submergida dins del mar. Quim vol de gavina sobre l'aigua. Però ja n'hi havia prou d'anar en fora, calia canviar de rumb. El patró advertí de passar barbolent, ja que el lleveig començava a bufar fort. Fou llavors que esdevingui l'imprevís. La senyoreta caigui al mar. En el mateix instant, el nostre heroi es llençà per salvar-la. Quan pogué protegir la nàufraga entre els seus braços amb la sanitat pròpia dels grans esperits, li anà prodigant paraules encoratjadores i al mateix temps donava ordres i orientacions als que es trobaven a la barca per tal que els recollissin a tots dos. Desgraciadament l’embarcació de trobà llavors la manca del patró, no veia de cap de les maneres aquella gent inexperta en la maniobra i començar una deriva que l'anar allunyant cada vegada més del que llavors ja eren dos nàufrags fins a perdre'ls de vista. La barca va anar a parar amb pentes i rodalons a la platja de Llafranc. El rumor de que havia succeït una desgràcia s'escampà ràpidament i no cal dir que tothom va respondre com un sol home per fer allò que calia que fos fet de seguida. La recerca fou minuciosa i prengueren part pescadors que coneixien pam a pam els paratges. Tenint en compte el vent i el corrent, que també era de Garbí, van seguir exactament tot el recorregut que lògicament podien haver fet els nàufrags. La tasca no fou infructuosa, trobaren en vida la noia, l'única que havia de salvar-se. Del seu heroic salvador, cap rastre. Molt detallada, eh? Aquesta... aquest... Aquest... aquest fet que va passar a uh... Doncs amb aquesta malgrada mort de, de primitiu guri que va quedar com un, com un heroi, va no? sí. poder salvar la vida de la, de la noia aquesta, de la noia de, de Girona, però sí. la seva sembla ser que, que no. Sí, de fet, eh, Ernest eh, Morató eh, acaba doncs, eh, també eh, recollint d'un amic de Calella, en Jaume Jalpí, els detalls de, del salvament de, de la senyoreta de Girona, uh -huh. Uh, i que ens acaba de donar una mica més informació de l'heroic, de, de, de, de l'heroicitat de, de, de, eh? de, de Primitiu Curi. Clar, gràcies a, al fet que ella es va salvar, no? després es va conèixer no? també la, la, la, el que va passar no? i tota la, la, la, doncs la, la bona voluntat o la bona sí, tasca sí, sí, no? sí, que va fer sí, en aquest sí, cas... Sí, sí. Uh... Primitiu guli. Sí, sí, correcte. Si t'assembla llegim una mica més. Sí. Diu, amb el cadot del senyor Regàs, de Girona, anàvem seguint les aigües en les quals suposaven que podien haver estat els nàufrags, que havien d'ésser de la zona compresa entre les illes Formigues i el cap de begur. De sobte, molt a prop d'aquesta darrer indret, un dels que estava al meu costat exclamà allà lluny, a l'horitzó, hi ha un suro. Vaig respondre que no podia ser un suro de nances perquè tots eren sota l'aigua, pel corrent. Llavors, feren prou a vers el lloc on es veia quelcom i constatàrem que no es tractava de cap suro, sinó de la noia. Així, l'excel·lent nedador, l'home coneixedor de tots els perills del mar, havia lograt aquella cosa que a primera vista semblava impossible. Una nàufrag que no sabia nadar podia ser trobada 4 o 5 milles més lluny del lloc on havia naufragat, en estat de consciència i sense cap símptoma d'haver sofert gaire malgrat d'haver romàs durant unes 3 hores i mitja entre les formigues i el cap de Begú a unes dues o tres milles de distància de la costa. Déu-n'hi-do, eh? Doncs sí, la veritat és que sí. Uh, en aquest cas, en primitiu, que va doncs, arriscar la seva vida i finalment doncs, va poder salvar la, aquesta dona, la Dolors, però no va poder salvar la seva, la seva pròpia vida, malgrat que com dèiem, doncs, conèixer el mar, no?, ell, i sí, sí. els perills més que no pas aquesta gent. Sí, sí, correcte, però, bueno, és això, la natura és molt forta i, i, i per molt coneixement a vegades que tinguem mm -hmm. i molt valents que siguem i que ens creiem, doncs ens passa factura. No... Doncs bé, doncs uh, gràcies a aquest escrit, que, que si el busqueu el podeu, el podeu tenir tot, eh? com sempre doncs, hem acabat doncs, uh, triant alguns fragments. Uh -huh. uh, va, uh, Ernest Morató va aconseguir que es posés uh, el nom de Primitiu Guri, doncs carrer, aquell carrer que porta uh, cap a la Casa Rosa, aquell carrer petitó que el porta a la Casa Rosa de, de Calella doncs ara ja ens farem una imatge aquells que no coneguem aquest carrer doncs ara ja ens el podem imaginar un és i per tant doncs ja l'ubicarem i segur que a la propera vegada que anem a Calella doncs ens hi fixarem eh? sí, i tant, i tant, i tant ja passa això, eh, a vegades sí. ostres, fins que no saps una cosa després no t'hi fixes eh? sí, sí, sí, sí, mm -hmm. correcte no, val, val la pena mirar-se les plaques dels carrers i, i anar descobrint la història que hi ha al darrere de, de cada un d'aquests noms perquè sempre hi han històries molt interessants mhm mm Bé, per acabar, només explicar que, que quan hi havia casos d'aquests, que tant en tant doncs, hi havia doncs, això un mariner que no naufragava, algú que es moria eh, pescant, i s'obrien doncs, doncs, eh, unes subscripcions eh, en benefici de, de la família per tal d'ajudar-los. No? En aquest cas, doncs, eh, es va obrir una associació per ajudar la seva vídua i el seu fill. sí la víctima era Teresa Villar i el fill era l'Albert Guri Villar que tenia uns dos anys una cosa així uh -huh. en el, en el moment, en quan va morir i, i es va doncs, obrir aquesta subscripció que s'anava doncs, publicant a la premsa doncs, una mica doncs, la, les ajudes que es anaven entregant no? doncs, quines... Quins, quins noms i quins noms doncs, anaven doncs, eh, doncs, donant, no? donant diners mm. per, per ajudar doncs, a, a la Teresa Villar no? i el seu fill. I arriben a recaptar 4.975 pessetes, eh? això ja és el... Perquè aquí de fet està equivocat, en l'Ernest Morató diu que, que això passa el 25 i passa el 23. Ahà. Uh -huh. Eh, doncs, i el 24 un, un any després de, de la mort se li fa entrega d'aquests diners que s'han recaptat eh, al llarg d'aquell any uh -huh. eh, i arribant doncs, a aquesta quantitat que no està gens malament val? i eh, es, es reparteixen de la següent manera no? diu diu que, que 3.042 pessetes es destinen a una assegurança prima única contractada amb la companyia Banco Vitalicio d'Espanya a favor del nen, d'Albert Gurivillà, uh -huh. eh, perquè, doncs, bueno, quan sigui gran, doncs, en pugui disposar, no? Quan sigui major d'edat, en pugui disposar. Eh, després hi ha, d'aquestes eh, quasi 5.000 pessetes, n'hi han 2.000 eh, nominals en dos títols de deute perpètu exterior de l'estat espanyol, i llavors la resta que ja són 194 pessetes amb 55 cèntims es donen a efectiu i se li donen directament doncs, a la l'habitua llavors d'alguna manera asseguren el doncs, futur no, d'aquesta família doncs, que malauradament doncs, han perdut doncs, a, a, a el, seu, el seu pare el seu marit amb només 29 anys no? i amb una vida per davant mm -hmm. doncs eh, com ara es fa en altres temes no? a vegades doncs, si vols crear algun, uh, algun projecte, això ho pots fer a través d'internet no? hi ha una plataforma sí, que, que et permet sí, sí, doncs, sí, recaptar sí, diners, sí, sí. en aquest sí, cas sí, era, sí, sí. Bueno, era per un assumpte més més seriós no poder, o més tràgic sí, en aquest sí. cas, com era per ajudar la, la, en aquest cas la l'Abidua i el, el, el, el seu fill doncs a, a col·laborar, en doncs, recaptar diners no? en aquest cas eh, doncs, perquè puguin tenir una, una vida millor, eh, malgrat uns que s'han quedat sense el seu marit i el seu pare eh, doncs a saltar no, aquestes 5.000 pessetes pràcticament que es van recaptar, això entenc que hi ha gent que de forma desinteressada donava sí, una sí, quantitat, sí. no? I, bé, final, i molta molta gent any... que eren estiuejants de Calella i de Llafranc, Clar. no només del poble sinó tots aquests estiuejants que que, que, clar, de fet eh, ell acaba salvant la vida d'un estiuejant eh, mm. de, de Girona no? ella venia doncs, als estius a Calella i llavors doncs, va haver-hi doncs, molta gent doncs, de, de, de la família de la salvada mm. eh, que, que van aportar doncs, a grans quantitats doncs aquesta... Uh, aquest desglossament d'aquests diners que, bueno, és d'una lectura crec que no hem dit del, del, del Baix Empordà del 17 d'agost del, del 24 Correcte. per tant, doncs, uh, aquí ens explica en què, com es van repartir aquests diners i com hem dit abans no? és interessant doncs, saber que hi ha darrere, no? el nom dels carrers I tant, i no tant. tots, hi ha alguna, sí, sí, sí, alguna explicació, sí, sí. però sí, amb molts d'ells Sí, sí, sobretot amb els, que, bueno, amb els que porten noms personals, sí que n'hi ha molts, molts noms que tenen a veure amb la història eh, ja d'Espanya, doncs, o europea, o que sigui, o noms de guerres, o mm. noms de... però bueno, quan hi ha noms personals és, és interessant veure doncs, a quins parlen doncs, de la gent del poble i de la gent de casa. Doncs eh, molt interessant també aquest, aquest programa d'avui, enfocat eh, doncs, en l'actualitat, en eh, aquesta sí. llavantada, aquest temporal de quatre dies que vam tenir la setmana passada aquí a casa nostra, i a Palafrugell i també en, en general a Catalunya, i en els indrets també doncs, del Mediterrani, no? al final és on va afectar més. I, i doncs, veiem que això ja passava, eh? mm -hmm. ja a seves, finals del segle XIX també doncs, tenia les seves afectacions, Sí, sí, de llamentades n'hi ha hagut sempre i el, el que dic escolteu el paleoclimatòleg uh -huh. Mariano Barriendos que, que ho deixa molt clar Doncs aquest programa d'avui que el podeu tornar a escoltar si ho voleu si ho dirigeu doncs, a través de, de la nostra pàgina web ràdio-palafrugell.cat doncs, allà el podeu tornar a trobar i nosaltres doncs, ens retrobarem amb la Sandra doncs, dimecres que ve amb, Molt bé. amb un nou programa. Ah, exactament. Sandra, gràcies. A vosaltres. A Ràdio Palafrugell Trossets compartits amb Sandra Bisbes. Aquesta veu sap recordar